Seguim al 107.8 de l'FM, radiopalafrugell.cat, i és que en aquests moments doncs, parlarem amb Oxygen, l'associació de comerciants de Palafrugell, perquè doncs, en aquest mes d'agost tenen preparades doncs, diverses activitats i una d'elles doncs, és aquesta fira d'estiu. En parlarem doncs, amb les tres persones amb les que tenim més contacte de l'associació, duna banda la Vero Serralbo, la gerent, bon dia. Bon dia. També tenim en David Font, hola bon. David, bon dia. I a la Susana, la presidenta, Susana Casademont, bon, bon dia. dia. Doncs eh, saludats tots, eh, crec que avui m'han dit que portarà la veu cantant la Vero, eh, que ens explicarà doncs, aquesta, doncs, aquesta fira d'estiu. Bueno, vosaltres si voleu intervenir o si la sí, voleu sí, tallar, no, no, no, no. endavant, eh? faci que faci. micròfons oberts. <ríe> uh, Vero, uh, primer de tot, quines dates tenim aquesta fira d'estiu? El 17 i el 18 d'agost. Uh, encara queden uns dies per uh, doncs, que es produeixi aquesta fira d'estiu. La gent que... Uh, que passejarà per Palafrugell aquests dies, què s'hi podrà trobar? No sé per on, vol, per on vols començar? Si per les activitats, o explicar una miqueta doncs, quina és la voluntat d'aquesta fira d'estiu? Comencem per, per això últim que, que t'he preguntat. Quina és la voluntat que persegueix aquesta fira d'estiu? Doncs com a, aquesta fira volíem que fos diferent. ¿vale? Apostàvem perquè fos un mercat, bé, bueno, alguna cosa diferent del que s'havia vist a, a Palafrugell. Uh, en principi, el que més destaquem d'aquesta fira és que és tarda vespre, mm. per això li hem anomenat nit and day, eh, però tot i així ens no deixa de ser una fira de rebaixes on tothom pot treure les, bueno, els seus productes al millor preu. ens no? Dins d'això doncs, tenim artesans, tindrem artesans al carrer Cavallers i carrer Valls, al carrer Sant Sebastià també tindrem botigues, mm -hmm i a partir de les 6 eh, sota de les peixateries eh, a nivell d'oxigen hem muntat una barra eh, on tindrem música durant tota tarda, vespre mm -hmm. vale? eh, entre altres coses al carrer Sant Sebastià també tindrem un, un grup de música que seran els Esternucat a partir de les 9 i mitja i junt amb el mercat eh, en allà en aquest mateix carrer i bueno, hi diferents activitats que es faran pel poble mm -hmm. Ara repassem aquestes altres activitats però al final... Eh des de que vau iniciar no? vosaltres en aquesta nova cingladura doncs donar-hi una volta de, de, una volta més a no? les coses eh, intentar doncs eh, eh, donar una nova imatge, que és el que esteu fent doncs, des de que vau començar i eh, doncs, amb aquesta fira d'estiu també no? aportar petits canvis per veure com funcionen no? al final estava en, un, estava en un moment doncs, que no, no podem dir que fos massa bo i per tant s'han de fer canvis no? i en aquesta voluntat doncs, també hi ha aquesta fira d'estiu, programació més tard de vespre també per que és més amable, no?, amb aquestes dates Correcte. i amb aquestes temperatures. Yeah. Yeah. Mm -hmm. Sí, de sí, fet, no. la gent Perdó. Perdó. és més encarat a, a l'estiu la gent que ve que passeja més tard, si jo a les 5 de la tarda els carrers són buits llavors la gent, de, la gent va a la platja passeja a partir de les 7, de les 8 del mm -hmm. vespre però això la idea és allargar-ho fins, fins a la nit per, per fer-ho diferent i mm -hmm. perquè sigui un estil shopping night que s'havia fet anys enrere però diferent totalment, igualment la gent pot treure les seves parades i el mercat és obert igual les parades del mercat es poden treure el dissabte i el diumenge igual mm -hmm. però la idea és fer-ho espectacular o diferent diferent a la nit. Um, amb aquesta voluntat aquí al final els comerços uh, o negocis que hi hagi per la zona zones uh, és voluntat seva vosaltres heu anat a, darrere d'ells per, per dir-los que aquest any no doncs, fem una niqueta diferent com, com ha anat i, i quants anat. Heu, heu anat? <ríe> Hem anat al darrere <ríe> <Molt>. <ríe> Hem anat molt al darrere um, al principi jo que quan ho vam exposar la gent es va bueno... Va haver gent que molt bé, eh? mm -hmm. perquè sempre hi ha gent molt receptiva, amb canvis i tal, no? i sempre bueno, pues hi ha gent que no porta tan bé, no? els canvis. Sí que és cert que segons anaven passant els dies, i jo crec que entre els mateixos botiguers anàvem parlant dels carrers i així, doncs s'anaven animant. I també és cert que ens està sorprenent perquè hi ha, hi ha gent que farà coses pel seu compte. Mm -hmm. Per exemple, en doncs, el cel obert a eh, posarà un dijòqueig, per exemple, uh, en el branch, a la cafeteria el branch del Raval Inferior també posarà música, mm -hmm. llavors, i tot això ho posen ells, perquè al final volen pues, que aquella nit pos pues, sigui diferent, ja nosaltres això ens agrada molt, perquè al final estàs veient que, que aposten, que la gent ve, o sigui, tu notes que la gent vol canvis, i per nosaltres això és molt positiu. Poder el més significatiu és això no?, que ens comentaves, que petits comerços o establiments com és aquest uh, del, del branch, que Aporten novetats, que ells mateixos prenen la iniciativa, sí. no? Això és una cosa que, ostres, deu ser, carai, eh, dir, poder recórrer quilòmetres i, i, i diversos, eh, no sé, desenes o fins i tot centenars d'establiments sí, sí. i al final que n'hi hagi dos o tres o quatre que facin això per la seva pròpia iniciativa compensa tots sí. els altres, no? Que sí, poder... i, tant, i tant. Sí, no, no i a més quan m'ho va dir en Sergi no? que ho feia, dic, ostres tio ojalà, no tothom no? perquè no tothom pot ser igual, però si molta gent fos una miqueta com tu hòstia, tot funcionaria segurament molt millor, inclús vam preparar inclús uns, uns folletons on t'explicàvem què volíem fer per botigues que no eren associades per, els hi oferíem inclús tallar part d'un espai perquè poguessin treure les parades com és per exemple el barri de Boixó o Torres i Jonama i bueno, doncs no, no ha sigut positiu no? Mm. no passa res, jo vaig anar vaig informar eh, inclús els vaig voler associar per si bueno, i tal, bueno, no, no passa res, no ha sigut positiu però ho hem intentat que no, que no quedi en què no es va intentar mm. Al final és una primera, aquest any és el primer en què es fa sí. aquesta novetat i si la es gent veu... clar, si comencen a veure que funciona i que doncs... Clar, al final una mica el que busquem és això també, no? és, és, és guanyar los una mica la confiança, que, que la gent vegi que s'estan fent coses diferents, mm -hmm. amb ganes, funcionaran o no, però si no ho fem no ho sabrem i d'alguna manera és anar guanyant una mica la fidelització i sobretot guanyar socis nous que poder no creien en aquest format i que si funciona doncs l'any que ve serà molt més fàcil no? uh -huh. és el que busquem Molt bé. Doncs amb aquestes eh, iniciatives que aneu promovent des d'Oxigen doncs, aviam si anem eh, ampliant doncs, també aquesta base de, de, de socis que després, si voleu doncs, ho podem comentar com, com tenim ara el tema, però seguim, no?, amb aquesta fira d'estiu del 17-18 d'agost, es eh, comentat així una miqueta per sobre algunes de les activitats, no sé si en, en vols concretar alguna més que, que tingueu programades. Principalment, bueno, a part d'això, pues, no?, de que durant tot el dia 17 i al matí del dia 18, doncs hi haurà parades de firas rebaixes, com és habitual, ¿vale? amb els nostres artesans que sempre ens acompanyen, i on també la novetat per dir d'alguna manera seria eh, sota la, les peixateries i ¿vale? nosaltres muntem una barra de bar mm -hmm. a nivell d'associació i en allà a partir de les 7 de la tarda doncs ja en tindrem un acústic amb, amb, les, amb els esternucats ¿vale? uh, un acústic després a partir de les 8 i mitja sorgeva tocar de d'allà mateix, aquest aquí, aquí mateix, eh, el brouell dels timbalers de pans, ho he dit bé? Timbale, que no em vull equivocar. I a les 9 en Queco Uh, allà mateix, vale? a fer una miqueta més d'ambient i bueno, estarem allà doncs, fins les 12 o bueno, quarts d'una, fins que, que estiguem fins que la gent se'n vagi no? sí, sí, sí. no els ho volem, no els ho volem. O sigui, estarem calen allà calen. molt ben acollits els eh? <laughs> tindrem molt bé ben acollits i després al carrer Sant Sebastià a les 930 i mitja, uh, torna a estar esternucat amb tot el seu grup mm -hmm. vale? perquè tenen un grup Són gent jove, estan començant i bueno, sonen molt i molt bé i després, al carrer Cavallers, un grupet de dues noies molt jovenetes, que no recordo l'edat, no sé si tenen 12, 13, 14 anys, molt joves, de l'escola sí. de, de música de la Rita Ferrer, doncs venen, toquen el, el violonchelo, uh -huh. les dues, i es diuen Dream to Music. Molt bé, doncs, sí. propostes diferents, no? Sí. També, important també, sigui gent d'aquí de, de, de Palafrugell, uh -huh. com hey. Keco de Menec, o aquestes dues noies que ens deies sí. de l'escola de música. Um, no sé si això té un cost per a l'associació, o, o aquesta gent ho fa de forma altruista, o, o, i com ho financieu, si és ben bé amb la... Oh. l'única persona que ens té cos és en Keiko mm -hmm. ¿vale? uh, la batucada també, la batucada també té un cos i esternucat no té cos en principi però bueno Uh, ho arreglarem, i Dream2Music tampoc té cos, són dues noies que els hi fa il·lusió sortir, els hi van, van, van fer varen fer veus a veure qui, qui li agradaria estar al carrer amb nosaltres, acompanyant-se, mm -hmm. i bueno, i, mira, van sortir aquestes dues noies que els vaig escoltar, me van agradar, I, i bueno, jo crec que pot estar molt ben aquest carrer Cavallers, a més. Molt bé, doncs, uh, aquesta programa o aquest uh, cronograma podríem dir una miqueta, uh, ho penjarem eh, a la nostra pàgina web i allà doncs, ho trobareu a part de les paraules de, de, de la Vera, la Susanna i en David, doncs, també trobareu aquesta, aquest programa podríem dir una miqueta perquè tingueu clar per si hi ha alguna cosa que us faci més il·lusió tot i que us convidem a que passejar doncs, tota la tarda, des de les 7 i després aneu cap a les peixateries i, i estigueu fer una copa allà no?, una miqueta d'ambient que, que, que fer, fer poble, no?, que es diu uh, doncs molt bé, hem repassat aquestes actes activitats, eh, al voltant d'aquesta fira d'estiu no sé si voleu dir alguna cosa més a part d'animar la gent que hi vagi Ens faltaria també, no, no m'ho vull deixar, eh, la Maria de l'espai lleura si sí, la Maria, que mm -hmm. tothom la coneix com la Cala Maria uh, farà, farà diverses activitats amb els seus nens i tal, i a més a més el tard o vespre farà creps Uh -huh. vale, feta pels nens i així i després en el branch també a partir de les 7 de la tarda eh, en el pati interior que hi ha a la part de darrere de la biblioteca la Glòria Villalba farà una hora de ioga uh -huh. també Bé? perquè qui se volia apuntar doncs, bueno, nosaltres a les redes socials ja estem donant molt de, molt de moviment ¿vale? eh, al final el que volem és que se, se, hi hagi molt de, molt de pues això que, que, que el el cartell, la programació ja està penjada a les redes socials perquè la gent sàpiga i si va sortint alguna cosa nova doncs ho anirem penjant perquè tothom sàpiga una miqueta lo que, que es farà i que ningú es pugui perdre amb res uh -huh. avui hem comentat aquestes activitats no sé si per això poder que aprofitant que, que us tenim aquí poder, si hi ha algú que digui, ostres, sí, sí. a última hora em vull apuntar, que us posi en contacte sí, amb vosaltres i... a més ahir justament, ahir en l'Instagram ja ho vaig posar, sí que sé que no tothom té Instagram, uh -huh. eh? però vaig ho vaig posar, no? Que volem fer algun di farem, la volem llia entre cuates, <laughs> vale? Uh, i que si algú té ganes de col·laborar amb nosaltres, que tingui alguna idea que sigui positiva, bona que es vulgui venir amb nosaltres doncs que estem oberts a escoltar-ho i a gestionar-ho si cal doncs apa, ja saben doncs, com trobar-vos a través de, la, com deia ella doncs, de les xarxes socials si poseu oxigen per la Frugell al, al cercador segurament doncs, trobareu sí. els enllaços per a les, per a les xarxes socials i allà trobareu els, els telèfons i, i l'adreça de, de, de correu electrònic per a posar-vos en contactes amb, amb ells. Molt bé, doncs hem fet aquest repàs a la fira d'estiu i ara comentàvem abans, no?, que aquestes activitats doncs, també voleu que serveixi una miqueta doncs per ampliar la vostra eh, base de, de socis, eh, fa un no sé, un per el demés, poder a principis de, de juny, no?, que, que ens vau visitar també sí. i, i una miqueta, doncs comentau que la cosa havia anat bé, que les primers doncs eh, visites que havies fet, eh, però doncs havien set positives. No sé ara en quin moment ens trobem, si l'estiu és una miqueta un moment d'impas, tot i que poder també hi ha més negocis, no? No només a Palafrugell sinó també a, a, als nuclis de, de, de, de platja i no sé si també és el moment d'anar a buscar possibles nous associats Hem fet més associats bueno, això, <ríe> això podia tocar, ser eh? el titular no? <ríe> Ja som 126, uh -huh. vale? a dia d'avui actualitzat, estem a 126, vam començar amb 38 i en 4 mesos, no? crec que estem ara, jo crec que és un número molt i molt positiu. Hi ha molta gent ara també que està en plena feina d'estiu, llavors saps que tampoc pots anar agobiar molt a la gent, uh -huh. eh? haurem d'esperar a setembre segurament, i tinc, tinc establiments i negocis on ja tinc agendat per veure'ls i, i trucar-los a partir del setembre, Uh, com són hotels i bueno, diferents puestos turístics i també el boca a boca ajuda uh, ara també estem amb el sorteig que poder també estaria bé uh, bueno, explicar-ho no? estem amb el sorteig i llavors la gent que té negoci va establiments i veuen la caixa del sorteig bueno, doncs pregunten i això i no sé què, no? I, i aquí també estan sortint socis per això, llavors bah, jo crec que jo, jo estic molt contenta amb la feina, vull dir està sortint tot molt positiu mm lo negatiu borro de la ment, m'és igual si algú té algun negatiu a dir m'he da igual m'ha quedat un tot de positiu perquè al final la gent ja veus que, que, que la feina que estem fent tots plegats és bona I, además, jo em quedo tot en aquesta part ja, Jo suposo que també és el que deia abans, no? que és una qüestió de temps no? que la gent acabi veient aquesta feina que s'està fent no? al principi la gent, bueno, a veure a veure mm. què feu, a veure què demostreu i, bueno, estem intentant fent tot el millor que el podem i jo crec que a poc a poc, segurament l'any que ve serà més fàcil que ara i, i anirem sumant, anirem sumant. Molt bé, doncs eh, amb aquest bon regust de boca no acabarem perquè ara ho has dit, tu has tret tu eh, el, això del sorteig, que mira, no hi havia pensat, i vaig veure el meu seu dia fa unes setmanes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 O sigui, aviam, per, uh, part, de, part de la història de la caixa, que està bé, <ríe> <Sí>. <ríe> però en uh, el no sorteig, o sigui, ara fins a quina data entren sí, avui, aquests tres sorteig? Avui s'acaba, avui és justament. justament dia 5 d'agost, avui, avui s'acaba el termini d'omplir butlletes. Mm. demà, entre demà i jous si no ho sí, començarem jo, a recollir butlletes vida, sí. i si tot va bé divendres farem el sorteig, per mm -hmm. qual cosa s'extrauran tres guanyadors d'aquest sorteig. D'acord, d'aquests tres guanyadors, aquesta campanya ben bé quan va començar? El 5 de juliol, si no m'equivoco, fa un mes. Vale, un mes, i en aquest primer mes regaleu tres xecs, però a partir del de... mes que ve ja serà un xec mensual, Exacte. no? Exacte. O sigui, en no aquests tres xecs, en principi, els tres guanyadors podran canviar-los a negocis associats a Oxigen, mm -hmm. a partir, des de la fira rebaixa, a partir del dia 17 d'agost, fins, sí. em sembla, si no m'equivoco, vam marcar el 4 de setembre. Al final, tot i que es va dir que oferíem només per poder-los canviar a la fira rebaixa d'estiu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 possibilitats en aquest cas perquè són tres xecs de fer és de forma mensual també però uh, un xec de uh, cada mes això fins al desembre com a mínim sí. i després ja ho veurem, no? Després depenar de de... els diners que disposem que... <ríe> Molt bé, doncs uh, aquestes petites cosetes que aneu fent, que eh? són petits canvis que aneu aportant de mica en mica i que doncs amb la voluntat doncs, que la gent comenci a associar-vos amb coses positives i, i que siguin beneficioses per ells però també per als seus possibles clientes Clients, doncs eh, ens quedarem amb això, amb aquesta idea i recordant aquestes dates del 17 i 18 d'agost amb aquesta fira d'estiu, amb aquestes novetats eh, que ens ha explicat la, la Vero i doncs eh, esperant doncs, que tot sigui un èxit que aquests dies, doncs eh, el temps es comporti, perquè la segona quinzena d'agost eh, sí. és una miqueta més complicada, a vegades. vegades sí. i per tant... Això no ho hem pensat, eh? Sí, ja sí, hem, sí. hem pensat, però no ho hem dit. Però no cal. No jo cal volem... dir-ho no dir per no, no, per no, uh, per no uh, cridar el mal temps. Per tant, toquem fusta, toquem ferro, tot el que però tinguem, veig. perquè doncs, el temps ens acompanyi i res més, doncs, nosaltres estarem en contacte eh, per quan tingueu alguna novetat més a explicar-nos al voltant d'aquests doncs, sortejos o d'altres iniciatives o campanyes que, que, aneu, que aneu promovent. Vero, Susana y David, muchas gracias. Muchas gracias.